Іван Котляревський, Енеїда. Начитою Іван Дорн. Частина перша. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Одавсь на все зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гоною, він, взявши торбу, тягу дав. Забравши деяких троянців, осмалених як гиріландців, п'ятами з трої накивав.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 Мою венерузвав, і що його покійний дядько, Паріс, прямо веди дядько, потівочку вене рідав, побачили юнона на з неба, що пане неї на поромах. А то шепнула сука Геба. Юнону взяв великий жах. Впрягла в гринджуля та павичку, сховала під кибалку мичку, щоб не світилася коса, взяла спідницю і шнурівку, і хліба з сілю на тарілку, к Еолу мчалась, як коса. «Здоров, Еоле, пане свату! Ой, якся маєш, як живеш?» сказала, як війшла у хату Юнона. «Чи гостей ти ждеш?» Поставила тарілку з хлібом перед старим Еолом дідом, сама же сіла на уселін. Будь ласка, в сватеньку старику, і збий неї з пантелику, тепер пливе на море він. Ти знаєш, він якийсь сутіга, пали вода і горло різ. світу як іще побіга, чи яксь багатько виліз ліс. Пошли на його лиха зелея, щоб люди всі, що неї, послизли, і щоб він і сам. Засей ж, дівку чорнобореву, смачну, гарну, родливу тобі, я дали б і «Гай-гай, ой, де ж його кату, Еол, насупившись, сказав. «Я все б зробив за цю плату, та вітри всі порозпускав. Борей недуж лежить з похмілля, а нот поїхав на весілля, зефір же давній негодяй з дівчатами заженихався, а Евер в поденщики найнявся. Як хочеш таки помишляй. Та вже для тебе обіщаюсь янеєві яляпи здать. Я хутко миттю постараюсь трістя його к чертам загнать. Прощай же, швидше обирайся, обіцянки не забувайся, бо після Нічирчирк. Як зберешеш, то хоча нацяться на ласку б послі не понаться, тоді від мене возьмеш чвирк». Ел, оставшись на господі, забрав всіх вітрів до двора, велів поганій будь-погоді, якраз на морі і гора. Все море зараз спозирило, водою, мов, ключі забило, Еней тут крикнув, як на пуп, заплакався і зридався, пошарпався увесь, подрався, на тій міни часав аж струп. Прокляті вітри роздулися, а море залиха живе. Слізьми троянці облилися, Еней ж за живіт бере. Всі човники їх розчухрало, багатько війське тут пропало. Тогді набрались всі столих? Еней кричить, що я, Нептуну, півкопи грошей в руку суну, аби на морі штурму тих. Нептун іздавна був дряпічка, почувний вголосок, шатнувся зараз із за пічка, півкопи для його кусок, і митю, осідлавши рака, схвативсь на його мов бурлака, і вирнув з моря, як карась. Загомонів на вітрі грізно. Чого ви гудите так грізно, до моря знаєте вам зась? От тут то вітри схаменулись і ну всі драли до нори. До ляса, мов ляхи шатнулись або од їжака тхори. Нептун же зараз взяв мітелку і в море, як світелку, то сонце глянуло на світ. Еней тоді як народився. Разів із п'ять перехрестився, звелів готовити обід. Поклали шальовки соснові, кругом наставили мисок, і страву всякою безмови в голодний пхали все коток тут салом галушки легали, лемішку і куліш глетали, і брагу кухликом тягли, та і горілочку хлистали, на силу із-за столу встали, і спати послі всі лягли. Венера, не шльоха, проворна, враг її не взяв, побачила, що так полоха еол синка, що аж захляв. Умилася, причепурилась, і як в неділю нарядилась, хоч би додутки на танець. Взяла очіпок покризитовий, і кунтуш з усом ілюстровий, пішла к ЗВСу на ралець. Завесток дій кружав сивуху і оселедцем заїдав. Він сьомий випивши восьмуху, послідки з кварти виливав. Прийшла Венера, і, скривившись, заплакалась, і завіскрившись, і стала хлипать перед ним. Чим перед тобою, милий тато, син заслужив таку мій плату? І йон, мов, свинку грає їм, Куди йому уже до Риму? Хіба як здохне чорт в рові? Як вернеться пан Хан до Криму? Як жениться сич на сові? Хіба б уже... Та не Юнона, щоб не вказала Макогона, що й досі слухає чмелів. Коли б вона та не бісилась, замовкла й не комизилась, щоб ти сам її звелів. Юпітер, все допивши з кубка, погладив свій рукою чуб. Ох, доча ти, моя голубка, я вправді твердий, так як дуб. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий буде він панок. На панщину весь світ погонить. Багацько хлопців там наплодить. І всім їм буде витажок. Заїде до дідони в гості і буде там бенкотувати. Полюбиться її він мості і буде Біски пускати. Іди, не богу, не журися. По понеділку помолися. Все буде так, як я сказав. Вони низко поклонились і з панадцем своїм простились, а він її поцілував. Еней прочумився, проспав і голодранці позбирав, зовсім зібрався і уклався, і, скілько видно, почухрав. Плив, плив, плив, плив, що ж обридло, і море, так йому огидло, що їсом на нього дививсь. Коли б каже умер я второє, уже б не пив сеї, гіркої, і марне так не волочивсь. Потім до берега приставши з троянством голим всім своїм, на землю з повстававши, спитавсь, чи є що їсти їм, і зараз чогось попоїли, щоб на потій не ослабіли, пішли куди хто запопав. Еней по берегу запопхався і сам не знав, куди склонявся, аж гульк і в город прочваляв. «В цім городі жила дідона». А гора звався Карфаген. Розумна пані, моторна, для неї трохи сихемен, Трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита, відняшка, що була вдова. По городу тогді гуляла, коли троянцю повстрічала, такі сказали їм слова. «Від кіль такі сі гультіпаки? Чи рибу з дону везете? Чи, може, ви бурлаки? Куди, прочане, вийдете? Який вас враг сюди направив? І хто до городу причалив? Яка ж ватага розбушак?» Троянці всі замурмотали, дідоні низко в ноги пали, а вставши їй мовляли так. «Ми всі, як бач, народ хрещений, волочимося без талану, ми втроє, знаєш, порождені, Еней пустив на нас ману. Дали нам греки Прочухана і самого Енея пана в три вирви вигнали від тіль, звелів покинути нам троє, підмовив плавати з собою, тепер ти знаєш, ми від кіль. Помилуй, пані, благородною».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 Еней, як бути з неба. Ось-ось де я, коли вам треба, дідоні, поклонюся сам». Потім з дідоною обинявшись, поцілувалися гарно в сумак, за рученькі взявшись, балакали то сяк, то так. Пішли к дідоні до господи, через великі переходи, війшли в світлицю та й напіл. Пили на радощах севуху, їли сім'яну макуху, покіль кликнули їх за стіл. Тут їли розні потрави і все з полив'яних мисок, і самі гарні приправи з нових клинових тарілок. Свинячу голову до харіну і локшину на переміну, потім з індик, на закус «Скукуліш кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу, із маком медовий шулик, і кубками пили слав'янку, мед, пиво, брагу, сирівець, горілку просто і калганку, курівсь для духу яловець, бандура горлиця гвринчала, сопілка зуби затинала, а дудка грала по балках». Санжарівки на скрипці грали, Кругом дівчата танцювали, В дробушках, в чоботах, в світках. Сестру Дідона мала Ганну, Насправшки дівку хоть куди. Проворну, чепорну і гарну Приходилися і ся сюди, В червоній юпушці баєвій, В запасті гарній фанелевій, В сьоншках, в намисті і в ковтках. Тут танцювали викрутасом І перед Енеєм вихилясом Під дудку били третяка. Еней і сам так розходився, Як на Аркаді жеребець, Що трохи й не увередився. Пішовши з Ганзою в танець. В обох підківки забрящали, жишки от танців задрижали, вистрібувавши гоцака. Еней матнюв кулак прибравши і не до примовлявши, садив крутенько гайдука. А після танців варенухи по філіжанці піднесли. І молодиці цухотухи тут баляндраса понесли. Дідона кріпко заюрила, горщок з вареною розбила, до дуру всі тогді пили. Весь день весело прогуляли, і п'яні спати полягали. Енею ж ледве повели. Еней на ніч забрався спати, зарився в просо, там і ліг. А хто хотів – Побрів до хати, а хто в хлівець, а хто під стіг. А деякі та так хлиснули, що де упали, там заснули. Сопли, харчали і хропли. А добрі молодці кружали. Поки аж півні заспівали, що здужали, то все тягли. Дідона рано і схопилась, пила з похмілі сирівець. А послі гарно нарядилась, якби в оренду на танець. Взяла кораблік барахтовий. Спідницю і карсет шовковий, і начепили ланцюжок. Червоні чоботи обула, та й запаски не забула, а в руки з вибійки платок. Еней же схмелій, як проспався, з'їв солоний огірок. Потім умився і обрався, як до дівок. Йому дідона підослала, що от покійника украла штани і пару чобіток, сорочку і каптанські тайки, і шапку, пояс коламайки і чорний шовковий платок. Як одяглись, то й зійшлися. З собою стали розмовляти. Наїлися і прийнялися, щоб по-вчорашньому гулять. Дідона ж тяжко сподобала Енея так, що й не знала, де дітися і що робить. Точила всякі баляси і підпускала разні ляси Енею тільки «Тільки б угодить. Дідона виглядала грище, Еней, щоб веселіше був, і щоб вертівся з нею ближче, і лиха, щоб свого забув. Собі очиці зав'язала, і у пана саграта стала. Еней б тільки уловить. Еней же зараз догадався, коли Дідони терся, м'явся, і щоб тільки вдовольнить». Тут всяку всячину грали, хто як і в віщо захотів. Тут інші журавля скакали, а хто дудочки потів, і в хрещика, і в горю дуба не раз доходило до чуба, як загулялися в джгута. В хлюста, в пари, в візки грали, і дамки постолусували, чортба в порожнього кута. Щодень було у них похмілля, палась горілка, як вода. Щодень бенкети, у весілля, всі п'яні, хоч по куди. да. Енеєві так як болячся, бо осінні трясці годила пані вся День. Були троянці п'яні, ситі, кругом обуті і обшиті, хоч голі прибрели як пень. Троянці добре там курили, дали приманку всім жінкам, по всі сходили, про світку не було дівкам. Та й саме неї сподар і паню підмовив паритися в баню, уже ж було не без гріха, бо страх вона його любила, аж розум весь свій погубила, а бачся не була плоха. От так Еней жив у Дідони, забув і в Рим, щоб мандрувати. Тут не боявся юнони, устився все банкетувати. Дідону мав він, мов, за жінку, обивши добру в неї грінку, мотив, як на селі Москаль. Бо хрін його не взяв моторний, ласкавий, гарний, проворний і гострий, як на бритві сталь. Еней з Дідоною возились, як за селецем сірий кіт, ганяли, бігали, казились, а жилився... Деколи і під. Дідона ж мала раз роботу, як з ним побігла на охоту, та грім загнав їх в темний льох. Лихий їх зна, що там робили, були не видно з-за могили. В льоху ж сиділи тільки вдвох. Не так то робиться все хутко, як швидко оком і змигнеш, або як казку кажеш, прудко пером в папері як писнеш. Еней в гостях прожив немало що з голови його пропало, куди його завез послав. Він годів зодва там просидів, а мабуть би і більш пронидів, якби його враг не спіткав. Колись Юпітер ненароком з Олім поглянув і на нас, і кинув Карфагену оком, аж там троянський мартопляс. Розсердився і розкричався, аж цілий світ поколихався енеєлаєв на весь срод. Чи так-то гадів, син він слуха, убрався в патоку, мов муха, засів бутів в болоті, чорт. Підіть гінця мені, кликніте Дома зараз, щоб прийшов, глядіть же цупку прикурити, щоб він в шинок та не зайшов. Бо хочу я кудись послати. І Йон, і Йон же, вража мати. Але Іней наш зледащів. А то Венер все ж важкує, Енейчка свого муштрує, Щоб він з ума дідону звів. Прибіг Меркурій, засапавшись, В три ряди піць його котив. Весь ременцями обв'язавшись, На голову бриль наложив. На грудях з беляхою ладунка. А ззаду з сухарями сумка. В руках нагайський малахай. В такім наряді, влізши в хату, сказав «Готовий уже я тату». Куди ти хочеш, посилай. Біжи лиш швидше в Карфагену, Зевес Гінцеві так сказав. І пару розлучи, скаже я, Енейді Дону забував. Нехай лиш відтілю плітає і рима строїти чохрає, а то залихму в грубі пес. Коли ж він буде ще гуляти, то дам йому себе я знати. От так сказав, скажи, Завес. Меркурій низько поклонився, перед Завесом бриль і зняв, через поріг перевалився, до стайні швидше тягу дав. Покидавши із рук на гайку, запряг він чортопхайку, чертопхайку, неба аж куріть. і все кобилок поганяє. Що оглобелька аж брикає, помчали, аж візок скрипить. Еней тоді купався в баразі. І на полу укрившись ліг. Йому не снилось у приказі, якось Меркурій в хату вбіг. Смикнув із полу, мов псяюху. А що ти робиш, п'єш сивуху? За всього горло закричав. А ну, лиш швидше убирайся, з дідоною не женихайся. Зевез поход тобі сказав. Чи все ж таки для діла робиш, що й досі тута загулявсь? Та швидко і не так задробиш. Завес не дурно похвалявся. Получиш добру халазію. Він видавить з тебе олію. От тільки ще тут. Побарись, глядиш, сьогодні, що побрався, щоб нищичком від сілю крався, мене у друга не дождись. Еней піджав хвіст, мов собака.